بسم الله الرحمن الرحيم اصول الحديث تمور اي لا يقع الشذوذ شذوذ بکمزی کی واقعی کی نو یقع الشذوذ فی السند کما یقع فی المتن اذن شذوز پسند کی مواقعی کی گیلہ کا سنگچ پمتن کی مواقعی کلاوی دامتن شاذ دے ہ کلاوی شرت د حدیث کی شذوز دے مثال الشذوز فی السند مثال د شاذ والی پسند کی وسی ماروا حد ترمذی یو وَنَسَائِي وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَمْرُ ابْنُ دِينَارٍ أَنَاوَسَ جَاءَ تَحَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنَّ رَجُلَنِي وَشَرِءَ تُوفِيَ وَفَاتَ كَړې شو علي عہد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزمانی رسول الله صلى کې ولم يدع وارثا او د سوکووایس نو پرې خله موله هو کو مگر یو غلاو چې دا زیات کړیو دغ نه بغیر سوکنو ورده هی سما بودوت په کتاب فراییس کې ذکر کړی ط به ابنه اوی متابعت کړه د ابن عینس رحکار د حدیث کې ابن عینہ کنا په وصل د دې حدیث کې ابن جریج و غیره نور دی علماء او لکري چې دا حدیث موصول له وخالفه همامد ابن زید او د دې مخالفت کړه همامد ابن زید فرواهو عن امر ابن دینار عقد الحديث راوي بر ديرار عن عوص جتا ذکر کړي والا می ذکر ابن عباس ابن عباس رضی الله عنه دې ذکر کړي ولي را دی دي وجنا وليدي ما م ابو حاتم چدا ماهر د دي فن دي وي المحفوظ حديث ابن عينه وی محفوظ حدیث دی ابن عویه نده فهماد ابن زید من اهل العدالت و الزبت ده هماد ابن زید داد اهل العدالت و الزبت نده ومع ذالک فقد رجح ابو حاتم سرد دین راجح گرزولد دی ابو حاتم روایت دمنهم اکثر عددا منهو داغه چا چې هغه ددننه په عدده او شمیر کې ډیر دی داغه ډیر د هغې ته ترجی ورکي پوه شو په خبره که مثال د شووس فلمتن به څنګه ماهوهابو داودو ابو داود دوه تر م او منهدي دل واحددي بنی الشي ابي صال نبي ورره تر د اللهان هو مرفوع ا والله کومل فجره کله چې موز کې او په تاسو کې د س ف تووج اړ لګ طرف د دبانې ما بهه کې خاله مخالفت کرد از عبد الواحد نه العدد الكثير فی هذا غنوشمیر والو پدی کی فیننا سنماروه و یخلقوا روایت کرد د حدیث د فعل د نبی صلی الله علیه و سلم لا من قوله ا د حدیث د افعال د پیغمبر نه د اقوال نه ده ون فرد عبدالرحمن من بین ثقات اصحاب الاعمش زان توالک عبدالواحد پمند اغسقو شاگردان د امش کی پدی لفسرا نو د پدی کی متفررد دی پوښه په خبرواله دا مثال د شذوز فلمتنو المحفوظ حدیث محفوظ ستوي هاذا هذا يقابل الشاز هذا ويقابل الشاذ والمحفوظ وي مقابل ده شاذ سره رازی حدیث محفوظ وهو ما رواه الاوثق مخالفا للروايه محفوظ محفوظه روایت ثي جي يوثق ترين راوي د نور شقاو راویان او خلاف روایتو کی مثال ذی هو والمثالان المذکوران دا غدواره مثالونو مذکور دي پناو عدد شاز کی خدغه <تصفح> امره دره طریقې د اوشق نه چی شي ندا محفوظ دی او کده طریقې دی غیر اوشق نه شي مبیع شاز دی حکم شاز او د دې حکم بسي من المعلوم ان الشاذ حدیث, حدیث مردود حدیث مردود د دې ضعف تار صاحبونه دي عمل محفوظ فو حدیث مقبول هر چی محفوظ ده نو دا حدیث مقبول ده بیا عمل معلل خبره کوي ان